בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ג, מיוסד על תורה קפ בליקוטי מוהר"ן. מי שמביאים לו מעות על פדיון, יאמר תפילה זאת. יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל פלוני בן פלונית, על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערו ודין כלל אמן. מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס, ועונה ומרחם בכל עצה וצוקה. רחם על החולה פלוני, בן פלונית, ופדהו מהרה מכל הצרות ומכל מיני חולאים וייסורים ומכרובים ומחושים. ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו בזכות המעות שנתן לידי על רחם עלינו ויהי נחשב המעות שנתן לידי כאילו הגיעה המעות לידי הצדיקים הקדושים שיודעים לעשות פדיון ולהמתיק ולבטל הדינים על ידי שלוקחים בידם המעות שבו אחיזת הדינים. כי אני מוסר ידי וכל כוונת ליבי ודעתי עליהם. ויהי עשייתי כעשייתם וידי כידם ופי כפיהם. והם יכוונו בעדנו לטובה לעשות פדיון כראוי על ידי המעות הזה שבא לידי. וימתיקו ויבטלו כל הדינים מעל, פלוני בן פלונית בשורשן העליון שבבינה הילאה. ויהיו נמתקן הדינים שבזה העולם העשייה על ידי השלושה ידיים שביצירה, שעולים מ"ב, שהם שם של מ"ב שבראשי תיבות של תפילת רבי נחוניה בן הקנה, שהוא: אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל עינת עמך שגבנו תארנו נורא. נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרם. ברכם תהרם, מה חמץ ידקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב תובך נאה עדתך. יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך. שברתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד. ובעולם הבריאה יהיו נמתקים הדינים על ידי השלושה ידיים, שהם שני שמות. א, כ, י, כ, י, כ, ו, שעולים מ, ב, ובאצילות יהיו עדינים על ידי שם הווי הפשוט ומלא, ומלא דמלא, שעולה מ, ב, אותיות. אנא רחם מלא רחמים, רחם על החולה הזה, סוגריים, או על האיש הזה, אם הוא בשאר צרה, רחמנא לצלן. ותעורר כל השלושה ידיים שבבינה הילה, שבכל השלוש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, שהם יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה. ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים שבזה העולם מעשייה מעל החולה הזה ומכל ישראל. ותפדה אותו מהרה מכל הצרות וכל הדינים שגזרו עליו, אפילו אם הוא אחר גזר דין. ותשלח לא מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. ותורני ותלמדני בכל עת שיביאוי לי מעות על פדיון, שאזכה לידע ולכוון האמת כמה וכמה מעות צריך האיש הזה ליתן בשביל פדיונו כפי הדינים הנאחזים בו. גם תרחם על המביא הפדיון שלא יהיה קמצן וייתן כפי מה שצריך ליתן, באופן שיצאו ממנו כל הדינים ויגיעו ויעלו לשלושה ידיים העליונים הקדושים. ויהיה נמדק בשורשן העליון שבבינה אלאה. כי גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה, איך להתנהג בזה. רחם מלא רחמים על הדור העני הזה, אשר אין מי שיעמוד בעדינו. רחם על כלל ישראל ועל החולה הזה, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעליו ומעל כל ישראל. ותרפאהו מהרה רפואה שלמה, ותחלימהו, ותחיהו, ותשיבהו לאיתנו בקרוב. ותעורר ליבו שישוב אליך באמת מהרה, ותמלא עליו רחמים, כי אתה הוא בעל רחמים. בידי אלוהים את ישראל מכל צרותיו, כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. כמו שכתוב, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יפדה את, את ישראל מכל עוונותיו, אמן כן יהי רצון.